שמואל ב', פרק ז'. ויהי כי ישב המלך בביתו, ואדוני הניח לו מסביב מכל אויביו. ויאמר המלך אל נתן הנביא, ראה הנוחי יושב בבית הרזים, ואהרון האלוהים יושב בתוך היריעה. ויאמר נתן אל המלך, כל אשר בלבבך, לך עשה, כי אדוני עמך.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 הדבר דיברתי את אחד שבטי ישראל, אשר ציוויתי לראות את עמי, את ישראל, לאמור, למה לא בניתן לי בית ארזים? ועתה, כה תאמר לעבדי לדוד, כה אמר אדוני צבאות, אני לקחתיך מן הנוה, מאחר הצון, להיות נגיד על עמי, על ישראל, ואהיה עמך בכל אשר הלכת.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 כי אתה, אדוני צבאות, אלוהי ישראל, גלית את אוזן עבדך, למור, בית אבנה לך. על כן מצא עבדך את ליבו להתפלל אליך את התפילה הזאת. ואתה, אדוני אלוהים, אתה הוא האלוהים, ודבריך יהיו אמת. ותדבר אל עבדך את הדובה הזאת. ואתה, הואל וברך את בית עבדך להיות לעולם לפניך, כי אתה, אדוני אלוהים, דיברת.